Хіба останні відзвуки голосу примаса догулювали між стінами. Примас повторно гукає «Віват – віват! І знову та ж цілковита тиша, опущені очі в німій непокорі. Втретє гукає високий душпастер, і знову мовчазний непослух. Тиша глухоніма, як в домовині, вже опущені у могилу і землею на кілька сажнів присипані. Отакої От зазнав ти вдячності за увагу імператорської величності, задароване варшавцям свято. Може, хто і дивився кривим оком твій бік, але заради добра цього розхристаного і до непокори схильного люду ти просто змушений був скасувати сейм, а воєвоз зробити губернії, ввести цензуру і закрити Варшавський університет. Ти впору, ти встиг, ти не одному бунтовій запобіг і намарне пролитій крові». За твій клопіт і труд віддяка тепер неабияка. Тисячі поляків на Кавказі втікають до горців Шаміля, ще тисячі чомусь забули, що християни вони з бусурманами турецьким воюють разом супроти царя, християнина православного. Один – Міхал Чайковський, чого вартує з його голотою з Добруджі і навколишніх всіх країв. Тож неабиякий фрукт ти даруєш йому ще шмаркатому камері юнкерства імператорське, а він хоче бач у генералах турецьких шпацірувати. То невідомо, що гірше і гіркіше йому тепер допікало. Отрута лікаря манта, що рвала усе на шматки в животі, чи на життя непростима образа за людську невдячність. «Порятуй!» – благали в останнє лише очі, що вкривала смертна поволока. Очі загнаного і затравленого, кривдженого без суду і присуду. Лікар міг тільки руками розвести. Проти того добра, що прийняв імператор, не існувало рятунку. Зрештою, мант не міг говорити навіть він був весь порожній, бо не тільки слова, а й думки геть вивітрилися з голови, хіба тільки лишилася гадка про його особистий вибір, шибениця на площі чи просто подушкою тихцем задушать. У надвечір'я. Чайковський в'їжджав у Київ. На майже нечутному вітрі навскоси падав тихий такий делікатний сніг. Спадав на вже до того вкриті ним вулиці, на старовинні будівлі, і крони дерев, і м'яке світло розливалося навкруги. Міхал не міг навіть сказати, чи то був відсвіт ще не припалих пополом здимарів, незайманих досі білих снігів, чи світилася сама душа цього доброго міста. Світилася під й і передзвін храмових дзвонів, що на вечірню молитву кликали. «Мій милий Києве, защеміло Чайковському, я ж не був на твоїх майданах і вулицях вже п'ятий десяток літ. Ти снився не раз, навіть в осінній і млі Стамбул видавався мені так на тебе схожим. Тут мої друзі лишились, по Севілі досі, а кого вже нема, то діти або рідня». Зустрітись, кортить, побачитися, оповісти, пережити. В тебе ж є стількома поділитись думками, пройденим, вимученим і зболеним. Тобі вистачило, Михале, кілька днів, щоб минув той перший і млосний щем, а защеміло серце по-іншому. Ніхто того кроку не зрозумів, ніхто тебе приязно не зустрів і ніхто не прийняв. У публічному місці чи в домі генерал-губернатора київські поляки навмисне відверталися або проходили мимо, наче повз бездушну якусь мармурову колону. Один Крижанівський не відмовив у домі, та й то тільки тому, що жінка його тобі – недалека родичка. Хіба селяни з Гальчинців приїхали привітати? Були то сини тих, що знали колись тебе. І пам'ять перейшла у покоління подальше. Нічого в дарунок вони не взяли – не схотіли, їм досить було тебе лише побачити. Листи і нотатки твої до майбутніх творів трапили назавжди в руки поліції, чи втопилися в архівах царського Міністерства закордонних справ. Теперішню кореспонденцію маєш пред'являти спершучемно начальникові жандармського управління в Києві полковнику Павлову. За будь-який виїзд з міста наперед мусиш отримати дозвіл тутешньої жандармерії. Отож, мій добрий Києве... Який для мене ніколи не був чужим, чужим я став для громади польської у місці, бо не зрозуміла вона мого прийняття мусульманства задля справи великої і вже зовсім не сприйняла мої прихильності зараз до православ'я. Отож тепер, Києве, шукатиму прихисток собі де-інде, маєток невеличкий куплю. Та от, притичена, в рідному краї зась полякам царем заборонено селитися на... Правобережі.